yes mas y dat peut-être à lui le jour Dans les rêves C'est qu'ils trollen Shemm Fing Un clubs Et la talented Il y a les autres שלום לכם, כאן אהרון מורד ומעדן גליל, משה ירונסקי הצטרף אלינו בהמשך, אמירה כאן המפיקה וגם האורחת שחזרה אלינו אחרי הרבה זמן והביאה והביא, לנו בוכתה נאה של דברים שאולי לא שמעתם בחיים שלכם, או כמו שמגי כהן קוראת לזה, עב"מים. שלום, מגי. שלום, צהריים טובים, איזה כיף להיות פה עוד פעם. נו, כיף לארח אותך פה. תודה רבה, תמיד אה, אני שמחה להיות כאן. אה, כן, הבאתי כל מיני תקליטים שלרוב לא שמעו עליהם, או שזה זמר מוכר שהוציא איזה שיר עלום. אה, פה במקרה הזה זה רוני אלעד. רוני אלעד הוא היה די במועדון בחולון. ואני שמעתי את זה לראשונה, כשהוא ניגן את השיר הזה במועדון, הייתי צעירה, ואני פשוט התאהבתי בשיר הזה, ולימים... ממתי? ממתי השיר הזה? מ-76, 5-6. Okay. לימים רוני מרגלית אלעד היה בעלים של מועדון רוקסן משנת 89' עד 94'. אחרי זה, בשנות האלפיים, שמעתי שהוא הקליט עוד כמה דברים. אבל כל השנים האלה חיפשתי, חיפשתי, ועד שיום אחד מישהו, איזה צדיק אחד העלה את זה ביוטיוב, ואז פניתי אליו, והוא אמר שאיזה מישהו הביא לו בלה בקיצור, אותו מישהו, הוא גם כן עבד ברדיו ירושלים, והוא הביא לי את השדרים, מה שעכשיו שמעתם זה השדרים. ועוד צדיק אחד שהביא לי מתנה, את התקליטון, אבל השיר בחלומות איני מאמין, אה, לצערי, הוא קופץ. אז עשיתי מיקס כזה, ששילבתי את התקליטון. שילבת את העטיפה עם, כן, ה... עם בדיוק, התקליטון, בדיוק, אה, בדיוק. עם ה-DJ, עם תקליט השדרים. עם ה-DJ, ו... וזהו, ועכשיו אה, אני שמחה, ואני יכולה לישון בשקט. אז השגתי אותו אחרי 40 שנה. רוני אלעד הגדול, הלוואי ותשיגו אותו ושהוא יבוא לתוכנית, כי יש לו מה להגיד. יש לו. רוני אלעד, אם אתה שומע, אם אתה שומע, אז אנחנו נשמח להזמין אותך. והנה משה אירונסקי הצטרף אלינו. הוא שומע בתוך שהוא שומע. הוא עסוק כרגע ברור שהוא עסוק, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה גם פה. זה... ככה מדבר מנהל תחנת רדיו, שרוצה להגביר את ההאזנה נכון. לתחנה הנחמדה שלנו, בהור... ולתוכנית המאוד נחמדה שלנו. אז הבאתי איתך הרבה מאוד כל מיני אלבומים, דברים, כן. ותקליטונים בעיקר, כן, כן. והנה אנחנו כבר מוכנים לשמוע את התקליטון הבא. כן, התקליטון הבא זה תקליטון של מוטי גלעדי. כן. והוא שר גרסה באנגלית הומוריסטית לסיגל. עכשיו, אני לא ידעתי שום דבר על התקליטון הזה, ואם מישהו יכול להגיד לי באיזה שנה זה הוקלט, מה, איך, לא מצאתי שום דבר ברשת, שום דבר. או שתשאלו אותו. תשאלי אותו. סיגל של? אריסן. אריסן, זהו. אחותי סיגל, סיגל. כן, אז הוא שר את זה באנגלית. ולשיר קוראים Lazy You. Lazy You. Lazy. מוטי you. So no. you do my lazy lo cause I'm crazy lazy lo feeling hazy over you love me love me lazy lo love me love me lazy cause I'm crazy lazy lo feeling hazy over you love me love me lazy loop go do I'll teach you all i know do the lights up to download you the music substance love you I promise you I'll please you I'll never never tease you I'll go down on my knees you know I love you so say you do my lazy lo cause of crazy lazy lo feeling hazy over you Love me, love me, Lazy Lou. Love me, love me, Lazy Lou. Cause I'm crazy, Lazy Lou. Feeling hazy over you. Love me, love me, Lazy Lou. Once you try it, how can you still deny it? How can you stay so quiet when my heart's all awryer? The day will soon be dawning, I'm going in the morning. So don't just sit there yawning, be my lovely Lou. Say you do my lazy Lou, cause I'm crazy lazy Lou. עכשיו אתם לא תאמינו אבל בצד השני של הטלפון נמצא מי שעשה את הגרסה הנפלאה הזאת לסיגל. שלום מוטי גלעדי. שלום וברכה, שלום לך, שלום למאזינים שלכם. קסם, קסם, קסם. קסם ורגש. באמת קסם. נשבע שלא הכרתי את השיר הזה עד שמגי כהן, שיושבת כאן איתנו, הביאה את זה, וזה פשוט ביצוע מדהים. מה אתה יכול לספר עליו? אני, זה היה לפני שאמרגן, אמרגן מארצות הברית החליט לקחת אותי לסיבוב הופעות שם. אז הקלטנו פה בארץ כל מיני uh, שירים. בין היתר, אתה יודע, אחד החיקויים האהובים עליי היו של אריסן, uh, כן? כן. עמדתי שיגל, שיגל, <laughs> בתי שיגל, שיגל, אדונך אני שיגל. אז uh, בקיצור, uh, זה מה, על הרעיון... Uh... באיזה, שנה, שיח, באיזה שנה, מדובר? Uh, אני אגיד לך את השנה, אתה תדע בן כמה אני. Okay. <laughs> זה היה בשנת 69, okay. משהו כזה. אוקיי. Okay. 69 פלוס מינוס. וכן, נסעתי לסיבוב הופעות בארצות הברית, אחרי זה נשארתי בארצות הברית איזה שבע שנים. וכן, השארתי את סיגל, uh, uh, אפילו הופעתי יחד איתו עם, עם אריסן, זיכרונו לברכה, uh, לא פעם ולא פעמיים. אז הוא, uh, את, אז הוא שמע את הגרסה שלך uh, לסיגל. אני כבר לא זוכר, אבל קרוב לוודאי שכן. לייזי לו, לייזי לו. וזה יצא גם uh, מסחרית? זה יצא על סינגל לא, מסחרי? לא, לא, לא, לא, לא, אני בקטע הזה לא הייתי חזק בשנים עברו בעניין uh, מסחרי, ויש עוד הרבה... הרבה מוסיקה שנשארה במגירה, אבל אני החלפתי שבעשור הזה לחיי אני אכנס האולפנים ואני אקליט בין היתר תקליט שירי אהבה וכולי. איזה כיף. מוטי, אתה... מי זאת מגי? זאת מגי שהביאה את התקליטון. זאת מגי, כן. ואיפה מצאתי מצאתי אותו ביריד בצרפת, ברן. זה היה לפני עשר שנים. והיה שם אה, עוד כמה זמרים אה, ישראלים, ישר ראיתי מוטי גלעדי, ראיתי עוד זה, ישר, וופ, חטפתי את זה, ו... וכן, uh... זה, זה היה בשבילי אוצר. מוטי, קודם כל, דע לך שמגי היא אחת מהשפניות התקליטים הישראלים והביצועים הזרים של שירים ישראלים, אולי הגדולה בארץ, והדהים אותי. האוסף העצום הזה שלה, העדים אותי לשמוע את השיר הזה. כן, ו... יש, יש שם גם, נדמה לי, לא נדמה לי, שיר איפה הן הבחורות ההן? איפה הן הבחורות, כן, כן, נכון, נכון. אי אפשר, כן, אין, אי, אי, אפשר, אי, אפשר, אי אפשר לנצח את מגי, היא יודעת הכל. לא, <laughs> קטונתי. <laughs> <laughs> מגי, זה גם מתאים לי השם שלך, כי זה ראשי תיבות של השם שלי, אני מג. נכון, נכון, יפה. בוטי, אנחנו... רגע, אני אולי אבוא אליכם ו... מה זאת אומרת אולי? אתה בטוח תבוא אלינו, אנחנו נשמח מאוד לארח אותך כאן במעדן ויניל. איפה אתם נמצאים? אנחנו נמצאים במכון הטכנולוגי בחולון, HIT בחולון, מן הסתם. ומעדן ויניל משודרת כבר שש וחצי שנים, מדי שבוע, יום ראשון, בין שתיים לשלוש, לייב, והייחוד של התוכנית הזאת היא שהיא, כשמה כן היא, משודרת מתקליטים. ככה ש... והחשיפה היא לאיזה מעגלים של קהל? המעגלים הקרובים ביותר הם חולון, ראשון לציון, בת-ים, דרום תל אביב, וכמובן באינטרנט, כי אנחנו משדרים לכל הארץ. אז אני רוצה לעשות דבר כזה, ב-31 לחודש, כן. אני בהיכל התרבות בראשון לציון, במופע חדש. מצוין. מופע חדש, שאגב, אני עוד לא התראיינתי עליו ברדיו, אז יכול להיות שיש לכם זכות ראשונים. וזה נקרא שואו-טיים, ואני מציין יובל פלוס על הבמה. בסימן יובל יש כמעט 50 חיקויים, מג'יפסי קינגס ועד ליאונרד כהן וכולי וכולי. ואריק איינשטיין ו- you name it, ואלביס ופולנקה ורוד סטיוארד, you name it. מוטי, תרשום לך את ה-28 באוגוסט, וקדימה, בוא אלינו. אבל זה מאוחר כבר, אני צריך כבר לקדם מכירה, לקדם מודעות. אז אני אגיד לך מה, דבר... צריך לעשות את זה בשבוע הקרוב. הנה, מה שנמצא, משה ירונסקי, הוא גם מנהל את הרדיו, הוא לא רק שותף שלי לתוכנית, אז... תגמרו, נגמור את השיחה ותסגור איתו. מחר, מחר בתשע וחצי, אני מעלה אותך לשידור, שאתה מספר על האירוע שאתה הולך לעשות שם בשלושים ואחת. ואתה כמובן מוזמן אלינו, איני טיים למעדן ויניל, עם תקליטים שלך ותקליטים שאתה אוהב, ואנחנו יותר נשמח לארח אותך כאן. בכיף, בכיף, בכיף. אז תודה רבה מוטי שהיית איתנו. תודה, הפצעתם אותי ו... והנה... ונשמע, ונשמע רק בשורות כאלה, מפתיעות, טובות, בריאות. רק, רק בשורות טובות, והנה, משה. משה. נעימות, וצלילים נעימים לאוזן. אכן, ונשמעי. תודה רבה, תודה משה, רבה לך. לוקח, לוקח את הטלפון אליו, ואנחנו נמשיך בתוכנית. תודה רבה לך, מוטי. ביי. תודה, תודה. איזה כיף. טוב. ועכשיו משה ממשיך לנהל כן, את העניינים. כן, איזה כיף, איזה כיף, שיהיה בהצלחה. זה, זה היה מפתיע. מרגש, מרגש מאוד, מפתיע. מאוד מרגש. למה אני לא שומעת את עצמי טוב? מה, את צריכה לשמוע את עצמך טוב, מספיק שאני שומע אותך טוב. אוקיי, אז, או נכון, שתחליפי אוזניות. נכון, התוכנית נקראת אב"ם. אה, נכון. אז יש דוגמה טובה. לא, התוכנית נקראת מעדן, מעדן ויניל, ויני, לבד... אבל לא, לא, הקטע שלך נקרא נושא, אב"ם. התוכנית נושא, תוכנית כן. נושא, זה השעה אב"ם. השעה הזאת היא שעת האב"מי. כן, שעת כן, האב"מי. תיקים באפלה. בדיוק. כן. אז עכשיו, זה גם כן הגדרה טובה לאב"ם. אורו. בתור השפנית, אני רואה כל מיני, וגם אני אוהבת מתורגמים, ואז אני רואה ספידי גונזלס, וזמרת בשם ריקי פן, והוציאה תקליטון, תקליט שדרים בשנת שמונים וחמש. ומי שאיבד זה, זה יוסי מנחם, הוא גם, גם, הוא גם עושה בס וקיטרה, בקיצור, משהו שלא ידעתי על זה, אמרתי, אוקיי, אני קונה את זה לראות מה זה, והופתעתי. עכשיו, אין לי מושג מי זאת ריקי פן. גם לי לא. למרות ו... שגם לי יש תקליט שדרים שלה, כן. לא זה. והלוואי ותוכלו להשיג אותה. ומשה מתלוצץ לו שם, ושם לנו ברקע את אה, נעימת תיקים באפלה. <laughs> אוקיי. אה, מה אמרנו? 33? אז, 45? כן, 33. ריקי פן, קוראים לשיר "הנה זו הארץ", היא כתבה את המילים, ועל המנגינה של ספידי גונזלס. הנה זו הארץ. כן. אי אפשר לטעות. ושמעו קולם השמיימה. לפתע שמעו קול אדיר, קורא להם מלמעלה, דה אומר. ra זה כל כך הפתיע אותנו שאנחנו אפילו לא פתחנו את המיקרופון. כי רקדנו פה. ובאמת, כל הכבוד, ריקי פן, נו. מה זה, כזה, כזה, ככה, חייבים להסיר אותה. פתח מקם, רוב בהליו, זה ממש... מגי, קחי את התקליט הזה, הוא שרוט משהו, למה לא שמרת עליו? אני, זה לא אני, ככה קניתי אותו. הוא לא שרוט, הוא שרוט רק בצדדים, אבל באיפה שהשיר הוא לא שרוט. זה בצדדים רק. אם לא, לא הייתי מביאה כן. אותו אם הוא היה קופץ. טוב, אז השיר הבא שלנו, אנחנו נעשה קצת... למה את מתגוננת? כולה אמרתי <laughs> שרוט קצת. השיר הבא שלנו, <laughs> אנחנו קצת נעשה גיוון של... סגנונות? <sig>... לא, גיוון כל הזמן לא סלפות? ישראלי, של שפות. עכשיו זה להקת אל... זאת אומרת, ככה הוא נקרא, אל פסדור זה זמר איטלקי שנקרא פאולו זוולונה. והוא הוציא בשנת 77 את השיר עמדה עמיה אמור אמיו. דודה שלי הייתה, גרה אז בצרפת וזה היה להיט להיט להיט גדול שם, קנתה לי את התקליטון, אנחנו עפנו על זה, ואפילו כשהייתי באיזה מועדון ונתתי לאיזה ש... שיעשה את זה, כולם עפו על זה. אז... אני רוצה שגם כן נעוף על זה. <laughs> ו... זה. <laughs> הוא <laughs> גם נראה כזה רציני וכזה, אבל הוא... זה, זה שיר מאוד יפה. אגב, השיר הזה, הוא את גם... את אומרת רציני, אני אומר, הוא נראה כמו איזה מלצר במסעדה אה, בקפריסין, אה, כל אחד יש לו את האסוציאציות שלו. אנחנו אק... שומעים. כן. אגב, לא אגב זה, זה גם כיכב באיזה סרט גרמני. אוקיי. קבלו את העבאם! אני משאיר את מחיאות הכפיים כדי שתבינו שהכל כאן לייב! עמד עמיה, מירו, מירו. עכשיו אתם מבינים למה כולם עפו על זה? בטח, נו, מה? יש <laughs> נכון, נכון. אה, אה, אה, למה עפו על זה? עב"מים, לא? כן, כן. כן, לא? גם המקצב זה, זה, זה, היה אז בתקופת האל וכל הזה, זה... ברזיליה, קרנב... כן, כל ה... ברזיליה, קרנבו. כל, כל הטורפיקנה שהיה, דיסקו והכל, כל זה, כל זה. זה, זה מאוד טפס. מאוד רשת ג' כזה. כן. כן, מאוד רשת ג'. שרשת ג', ימל. ג ימל הייתה רק לועזי. אה, כן. כן. ובתקופה ששמעו את רדיו רמאללה. לא, זה כבר היה הרבה אחרי, כן, רדיו, כן, רדיו כן, רמאללה. כן, זה היה הרבה אחרי, כן. כבר... <אז> כן, אנחנו אה... שידרנו גם הרבה מהחומר הזה. מגי, כן. הבאת לנו פה אלבום של אילן בן שחר. כן, כן, אני הופתעתי לראות את האלבום הזה משנת 84, והאלבום הזה... עם עיבודים של ננסי ברנדס, קולות רקע של נאוה ברוכין, אירית בולקה, <עורק> <זה> משהו, <עורק> תקליט, כל הנשמות הטהורות. <עורק> תקליט מושקע, מושקע, מושקע. ופתאום אני נתקלתי בו, אמרתי, מה זה? מה, מה, מה, הוא שר? איזה יופי, איזה יופי, הדידי הדגול הזה. וקניתי אותו, ו, ופתאום אני שומעת... את השיר הראשון שהוא הקליט זה מממיה. באותו זמן שדודה שלי הביאה לי את עמדה המורה מיו, היא הביאה לי גם את מממיה. ואני כל כך התלהבתי שזה גם היה להיט בצרפת באותה שנה. אז תשמיע את זה, ואנחנו אחרי זה נשמע את המקורי קצת. טוב. <עוד> <עוד> אילן בן שחר, חברות וחברים Caravan. <laughs> טוב, עכשיו אנחנו ננסה לשמוע גם את הגרסה של המריגו, שנקראת גם או מממיה. הנה זה בא. ma ma mia mia mia mia mia mia Mama Les lendemains J'ai été pour visiter La tour le était en אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ביום דיבלי וג'רום מטרי, אבי סיומו די רגרי, אלמאנמי אילת וסחר ידע מה לבחור לעשות קאבר, יפה, שיר מאוד יפה. והמשכיל בעת ההיא, דור, ניתן לאחרים לשיר. לי יש תוכנית לנווט. נגי, כן. יש לך חיבה מיוחדת לאב"מים כאלה? כן, כן. אז בדיוק כמו שמצאתי את מוטי גלעדי ביריד, אז מצאתי עוד תקליטון של אילנה אנטפלטי. אמרתי, אילנה זה שמות ישראלים. Mm -hmm. עשיתי עליהם מחקר, לא, לא, לא, שום דבר לא מצאתי, ורק לפני שנה פלטיאל חי יעקבי העלה ליוטיוב שלו את השירים, ואז קראתי את כל ה... יש איזה אתר שכותב את כל הביוגרפיה שלו, ו... פשוט התאהבתי. זאת אומרת, השיר הזה שעכשיו אנחנו משמיעים, דיסקו טקסי, טקסי דיסקו, דיסקו טקסי, אה, הוא היה להיט ענק ענק בקנדה, היה להיט ענק בדרום אמריקה, ואפילו היה לזה גם ריקוד. או אז או. אנחנו נשמע, עכשיו, פלטי, חי, יעקבי, היה בהרכב אחים ואחיות הראשון, שהם היו חמישה, חמישה חבר'ה. וטוב לדעת, אני קראתי את כל הביוגרפיה, ובאמת, הם עשו חיל בחוץ לארץ, ו... וזה כיף, זה כיף, ממש כיף. והם ישראלים. הם ישראלים, והם עשו חיל בחוץ לארץ, הם הופיעו בהרבה פסטיבלים, ופשוט התאהבו בהם, וביקשו מהם להקליט שם בחו"ל. אתם מוזמנים לעלות על הטקסי ו... דיסקו, חבר'ה, דיסקו. נתחיל לרקוד. Meatballs that I haven't mentioned Super so duper chassis Double action, super traction How I love your time reaction Let me be וטפלתי דיסקו-טקסי, וזה חמוד. מאוד, מאוד, מאוד חמוד. עכשיו אני מבינה למה גם המצאו לזה ריקוד. טוב, אז אנחנו נמשיך עם האבם הבא. אבל נגדיר לזה הערת אזהרה. האבם הבא, אולי הוא אבם כזמר, אבל הוא מוכר מאוד. מה, הוא מאוד מוכר, זה אמרתי. ואני מאוד מעריצה אותו. אלי לפיד. אלי לפיד הוציא תקליטון, שהלכין, תקליט שדרים, שהלחין לו צביקה פיק, ואתה רואה מי מנגן שם? קודם כל העיבוד של אלדד שרים, מוטי דיכנה בגיטרה באסט, גילי דור בגיטרה מובילה, מאיר ישראל בטופים, וכמובן אלדד שרים בפסנתר. ומי עושה את קולות הרקע? מי? שוקולד מנטה מסטיק! וואו. זה הוקלט בשנת 78-79, אז בוא נראה, היה לי פשוט לא כתוב איזה שיר ב... התוויות הם אה, ללא פירוט. כן, אה, כי זה פירוט. תקליט שדרים, כן. אז... אה... אז אנחנו מהמרים. כן, ואלי לפיד, אתה מדהים. בודקים. הנה, תכף זה בא. זה ממש צביקה פיק. זה ממש צביקה פיק. ראיתי אותך עד הפינה יושבת, עינייך כבויות, הלך בצבא הייתי. זה מזכיר לי בהתחלה את אצלך כמו תמיד, של פלינגר. נכון, נכון. הרי סילבן... כן? זה תקליט שדרים. בוודאי, זה תקליט שדרים. טוב, נשמע. Then Point noted at the valley's K jour הגיטרות, שומעים שזה חיים קריו, מנגן, מרגישים שזה הוא, בלי, בלי שום חוכמות. אה, דרך אגב, אמרנו מוטי דיכני גיטרה באס, מוטי דיכני הולך לפתוח תכנית חדשה ביום חמישי הקרוב, איזה כיף. בין שתיים לשלוש, לשדר פה ברדיו קסם, תכנית על מוזיקה. איזה כיף, يعني, הוא היה אצלנו היה... במעדן ויני לפני שבוע, ואמר שהוא נורא רוצה לעשות רדיו. איזה כיף. אז משה אמר לו, אתה רוצה? קח. כל הכבוד, משה, וכל הכבוד, איזה כיף יהיה לנו. יש פה עוד דבר אחד מעניין פה בעטיפה המיוחדת הזאת, כזו, תודה מיוחדת לאמנון על הקפה בלי העוגה, והעוגה בלי הקפה. <laughs> <laughs> גם אני צחקתי מזה. <laughs> זה, זה הדברים שאני כל כך אוהבת בתקליט okay. שדרים. עכשיו, התקליט הבא שלנו, אני, אין, אני לא יודעת, אין לי שום קצה, לא מצאתי, אפילו באקום לא מצאתי את השיר. זה של צמד שנקרא אה, קולות מדבר, ומי שהפיק את זה, אה, מי שניגן שם זה אילן וירצברג. עכשיו, לפי התספורת של הבחור, נראה לי שזה בשנות ה-80, כי עם הפאות האלה, החתוכות האלה, אז זה נראה לי שנות ה-80. אבל התאהבתי, התאהבתי, שיר מדהים, אני הייתי חייבת לשדר אותו. בבקשה. קולות מדבר. כן. נקרא? השיר נקרא, תכף אני אגיד לך, הנה, לא ידעתי איך לומר לך. כליאה קשה, לא נהלל. כן. כן, יש פה... מתר אבס או אוהד נינגר. קולות מדבר. שומעים את המדבר. כן, אבל איזה שיר מהמם, מהמם. איך לומר לך, לא ידעתי איך לתת לך, לא מצאתי את הרגעים. כשישבנו פה בחושך, משתתפים שלא לנשום, לא לזוז ולא לגעת, לא. משהו פה קרה לי, ואני יודעת. סימנים כאלה, זה פשוט. את ברחת ללא רישי רכום, עייפים. לנסות למצוא את קצה החור. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <pronouns> <snookingmoon> the <laughs> make <laughs> נקרא קולות מדבר. נכון, אבל כשעשיתי לא, חיפוש... לא, לא, לא, לא. כשעשיתי חופות... יש משהו דומה. נו. No. קולות מדבר. כן, בדיוק, קולות מדבר. אז החיפוש בגוגל העלה לי רק את קולות מדבר, לא העלה לי שום כן. דבר על הצמד המדהים הזה. ואתם מכירים את זה שיש איזה שיר שאתם לא רוצים שייגמר? נכון. זה בדיוק השיר הזה. Mm -hmm. עכשיו אנחנו נעבור לצמד הבא. אחד מהם נפטר לפני שנה בערך. הצמד אילן טל וארלה סייקס. בש... בשנת 94, זה עוד, עוד, עוד הקליטו תקליטים. כן. בשנת 94. בוודאי. הקליטו אה, פרומו לדיסק שייצא, וכל אה, מיני קאברים לשירים אה, משנות החמישים והשישים מוכרים. עכשיו, רוצים, אני רוצה שנשמע את אה, האמיני, זה believe me. את זה אני רוצה לשמוע, והם שרים את זה כל כך יפה, יפה. ואני אוהבת את הדברים האלה, זה מיוחד. כשאמרתי לך ביכם, אל תלכי, אני אוהב. עוד כמה זמן יש לנו? מעט אבל קצת כמו מוטי גלעדיאל. כן, נכון. זה נשמע כמו משהו. witchcraft <Modestika> <Sancioning> a tro get bo Every day, it's more difficult And even less beautiful You can see that you'll understand Until my heart's heart You can see that you'll see Every day of my life Amini, amini, oh I'm sure you'll understand my heart I'm sure you'll understand my heart I'm sure you'll understand my heart איזה יופי, איזה קולות, איזה יופי, אילן טל גדול, ויהי זכרו ברוך, הרלסייקס, ממש הרמוניה של קולות מהממים. תודה רבה לכם. תודה לך, מגי, את מביאה לנו דברים נהדרים. תודה. אנחנו מצפים לעוד הבעמים. כן, כן, יש, יש. התקליט שדרים הבא, זה של זמר בשם אלי דורי. אלי דורי זה זמר מאוד מאוד אנונימי, ושהוא מאוד אהב להקליט, ומאוד אהב את יורם גאון, עדכם תבינו למה. מי שהלחין לו את השיר זה נתן סרוסי, לא קשור לזה. אלי שהוא היה גיטריסט של הרבה הרבה זמרים, כמו דני שושן, וברנארד, ועוזי פוקס גם. אז קוראים לשיר גן עדן אבוד, והמילים של אדית פאנק. Atek Mosfa avvra A pli akşa ze A Ameve Los park ce farから לא שאלתי אותך איך קוראים לך, מי עשה בגופך אהבה. אנא חשוב בגן מחכה לך, וחומד עוד ריקודים חווה. את אמרת ואני האמנתי שהאור בעינייך כבר. לו לא רק היה שעה...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 אבוד, לסוף הריקוד. מי כתב לי את התפוח? מי הבטיח לי אהבה? בליבי השער הפתוח, את תפתח שתהיי לי חווה. את אמרת ואני האמנתי, על רצפת המחול הקרה. את היית כמו גן עדן אבוד, את היית כמו גן עדן אבוד. גן עדן אבוד. מהמם. אין, אין, אין מה להגיד. אני מתה על הדברים האלה, הלא מוכרים, וזה כיף שאספתי אותם. אנחנו עוד... אנחנו עוד עומדים אה, עוד אה, כמה דקות לנחות מטיסת העב"מים שלנו. כן, אבל חבל. אבל תהיה עוד טיסה. בסדר גמור, יש לי עוד חומרים. אנחנו בטוחים, אנחנו מצפים לטיסה <laughs> הבאה. כן. אז זה הזמן לומר תודה לפני שנשמע את השיר האחרון. אז תודה למשה אירונסקי שהיה איתנו כאן באולפן. תודה רבה לאמירה. תודה למגי. תודה רבה לכם, לכם. תודה לאמירה. תודה לאמירה המפיקה. ולך. למוטי גלעדי שהיה על הקו. כן, איזה כיף. תודה לרובי שישב פה ולא עשה יותר מדי בלאגן. מה אנחנו נסיים? עכשיו אנחנו נסיים עם להקת שיבא. שיבא. להקת שבע זו הייתה להקת הבית של מלון שרתון. <צ lumber> הם היו, בכל בתי מלון היו תמיד מופיעים להקות, והרבה עם שירים, קאברים ש... כבר... לשירים <ס com> מוכרים מאותה תקופה. ואז אורי קריב, הוא היה המנהל המוזיקלי שלהם, וגם המעבד, ואת התקליט הזה מכרו בשרתון לאורחים. והשיר שאנחנו נשמע עכשיו קוראים לו יש לי שיר ומי שהלחיל אותו זה אה, אורי קריב. בכוונה רציתי לסיים עם השיר הזה ושיהיה לנו באמת שבוע נהדר. בהחלט. איך לא יכול להיות נהדר עם תוכנית נהדרת שיותר למה? תודה. אז זהו, מאזינות, מאזינים, חברים, חברות, סיימנו את מעדן גבילים של השבוע הזה, תחזרו בשבוע הבא. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, אבל יכול להיות שתהיה לנו הפתעה בשבוע הבא. אנחנו נראה. תחזרו בכל אופן. תודה רבה לכם. תודה ביי. רבה.